Vi har haft, eller jag har haft lite uppehåll i mitt predikande för att vi har haft andra, andra talare och besökare här. Vi hade ju Jorge Santos förra, förra söndagen och han talade om att, att växa med Gud. Och så här. Och det passar bra in i det vi håller på med. Vi, vi rör oss ju i Bergspredikan här nu och jag ska fortsätta med, med några versar till här alldeles strax. Och det är ju en sån här text som man känner om ja, det här skulle jag liksom vilja väja för eller hoppa över. Men jag tror att det passar väldigt bra idag. Det handlar faktiskt om äktenskapsbrott. Och det är kanske inte det mest så här, Det känns inte som någon sån här väckelsepredikan. Men jag tror det finns något väldigt bra här. och det, det, det här, De här vittnesbörden och det här om att Gud också vill göra någonting med oss. Men... Det blir en väldigt bra klangbotten kan man säga till det här. Jag ska försöka att inte dra det allt för långt i tid. Men jag vill, jag vill börja lite grann i en, en annan ända. Så här. Ni vet att en av saligprisningarna så, så säger Jesus. Saliga är de renhjärtade. De ska se Gud. Jag tror att gud har gett oss en förmåga att, att se saker. Självklart fysiskt. Men gud har också gett oss en förmåga att, att föreställa oss saker. Att liksom kunna se. Saker. Om jag säger vad ska vi dra till med här. Om jag säger. Vad ska jag, säga här? jag säger en sandstrand. Då kan du se, då, då kan du föreställa dig en sandstrand. Om jag säger eh, ett spädbarn kan du liksom föreställa dig ett spädbarn. Om jag säger eh, semester Ja då kan jag liksom redan sagt sandstrand så då kanske du kanske associerar till det och så kan du se liksom dig själv på, på semester och så föreställa dig det, hur det skulle vara och hur det skulle kännas. Om jag säger att solen är varm och det Steker på kroppen så kan man liksom föreställa sig hur Hur det känns på olika sätt Det här är också en process som, som jag tror att Gud vill Använda för positiva saker Fast Idag så kommer vi att prata mer om den negativa Sidan av det här Jag ska börja med ett, ett eget exempel här för ja, Ett antal år sedan så jag, jag jobbar ju då på, ja då heter det Vägverket så köpte de in lite nya tjänstebilar, det var Volvo V40. Jag var ute och körde med den där tyckte det var en jättetrevlig bil. Liksom. Väldigt bra bil att köra. drog lite bränsle märkte jag kändes trygg och säker på vägen. Och liksom Jag körde med och tänkte, tänkte liksom i mina tankar att en sån här skulle jag skulle jag vilja ha. Jag hade liksom testat den och tänkte liksom mig själv in hur det skulle vara att ha en sån på... På, på gården. Liksom jag tänkte ja, jag, alltså jag hade också tänkt en silvermetallic skulle jag vilja ha. Så att, Peter hade någon sån där bil en gång i tiden och den tyckte jag var snygg. Så där. Tänkte en sån. Sån vill man ju. Skulle jag vilja ha. Så kan man liksom se den på gården. Man kan, jag kunde se hur jag satt i den. Jag kunde liksom känna känslan när ja. jag körde med den. För jag hade ju testat lite så där. Och så, och så hade jag det där. Den här bilden. Föreställningen av att en, ja men det här är något som, som jag skulle vilja ha. Liksom jag lekte med tanken ibland om ja men som där kanske man, man räknar lite på pengar och man funderar lite, och så, och så, och så går man med den här bilden. Då. Sen så kom det ju någon, ett tillfälle där när liksom jag. Eh, Drog in på, på, på bil och traktor på Volvo. Och så, och så står det en sån där helt plötsligt. Precis där, alltså en, en, en V40, precis rätt motor och silver, metallic och allting sådär. Och, och då var det ju som kört, kan man säga. <laughs> så, så då var det bara. <clears throat> Men helt plötsligt så var liksom den här blåa 850 som jag hade haft. Den var ju inte särskilt mycket värd i mina ögon längre. Utan då, då var ju den där. Ganska, så jag liksom hem ringde till Therese. Vi pratade om det förstås. Men, men sen så, så blev det affär efter några dagar. Så det gick ganska fort när det väl hände. Jag tror att ni kan känna igen de här, alltså, hur, hur det här händer i oss. Alltså, väldigt ofta så... Så börjar det med att vi får syn på någonting. Vi ser någonting som är attraktivt. Någonting som vi vill ha. För oss män kanske det är bilar eller eh, storbilds-TV eller eh, andra grejer eller prylar sådär. Alltså man ser det och så går det igång och så tänker man hur skulle det vara att äga det här? Hur skulle det vara att ha det här? Hur skulle det vara att, att eh, ja. Hur skulle det se ut, hur skulle det vara liksom så här? Kvinnor kanske tänker på andra saker. Kläder eventuellt. Jag har några kvinnor i min familj, dock inte Teres som liksom, tänker på skor hela tiden. Här. Och jag antar att det, liksom, man ser de snygga skor och så går tankarna igång och då skulle jag se ut så där och då skulle alla känna sig... <laughs> Se på mig på det sättet och då skulle jag känna mig så här. Och så går liksom tankarna igång. I och så ser man någonting, man föreställer sig något. Som, som kan bli en... Ja, det, det som... Eh, ja... Det blir en, en, en bild. Det, det blir något som man fylls av begär efter att, efter att få, efter att ha. Och det här... <här> är ju saker som, alltså, jag tror att Gud har gett oss den här förmågan förstås att kunna föreställa oss saker. För det handlar ju också om att, tror jag, att med ett rent hjärta så kan vi få, få syn på Gud. Vi kan få syn på vad han vill, vill göra i våra liv. Jag läste förra söndagen som inledning att Paulus ber att, att våra inre ögon ska öppnas så att vi kan få se... Det, det hopp han har kallat oss till så att vi kan få se hur rikt på härlighet hans arv är att vi kan få se och, och få syn på hur stor kraft stor hans kraft är och, så. och det, det är samma verktyg i oss, att vi kan se att vi kan föreställa oss, att vi kan tänka oss in i, att vi på något sätt i förväg kan, kan eh, leva oss in i det vid ett tillfälle så, så för, för rätt många år sedan så, så skulle jag hålla i ett möte så här och då började jag be. Och så kom liksom bilden, jag började på något sätt inom mig föreställa mig hur jag la händerna på en kvinna och bad för henne. Liksom i, i, i förväg så här. Och bad för henne och hon blev, blev helad. Sen när, när det här mötet kom så, så inbjöd vi till, till förbön då, då kom det fram en, en kvinna med precis det problemet <går> som jag hade bett för eller jag la händerna på henne och bad för henne och hon, hon, blev, hon blev helad. Och det, det är liksom lite märkligt men jag, men jag tror att Gud vill använda den här förmågan för oss för att kunna se och vara beredd att göra rätt sak i rätt tid. Men nu handlar det här mer om den Negativa, negativa delen av det, så vi ska gå direkt nu då till Matteus 5. <skratt> <skratt> <skratt> när vi läser den här texten, då, då ska vi komma ihåg det vi har pratat om tidigare, att det här är ju det... det när Jesus säger de här sakerna så är det inte lag i första hand utan det är undervisning till hans lärjungar om hur en människa som är rättfärdig, som har det rättställt med Gud ska leva och kan leva och också en del praktiska saker av tillämpning som man kan göra för att kunna klara av det Som Matteus 5 och 27 ni har hört att det är sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er, var och en som är begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i henne. Om din högra hand förleder dig till synd så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en och dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kommer till gehenna. Jesus, jag så ber att du ska tala till oss ur det här bibelordet här. Tack för att det är du som har sagt det här och vi ber att vi ska få nåd att kunna tränga in i vad du menar och vad du vill med det här i våra liv i Jesu namn. Amen. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Äktenskapsbrott det är alltså när en gift person har sex med en annan människa. Man bryter äktenskapet, förbundet löftet. Att Jesus talar om äktenskapsbrott till vuxna människor och inte om sex för äktenskapet och så vidare, det har ju i första hand att göra med kulturen där de är just här. Eftersom man gifte sig väldigt ung och det skedde liksom inom ramen för familjen och sådär. Så det var egentligen det enda utrymmet för sex och, alltså Det enda eh, korrekta utrymmet för sexualitet var inom äktenskapet. Det är det fortfarande, men det var det enda utrymmet för sexualitet överhuvudtaget i princip. Eh, sex för äktenskapet då var man så ung så att det var liksom knappt, eh, knappt möjligt på något sätt. Eh, det, den termen finns också i Bibeln och då talar man mer om otukt. Alltså att man, men vi kan baka, för enkelhets skull så kan vi baka ihop allt i, i samma paket. <laughs> eh. Sexualitet inom äktenskapet det är det som är normen då. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag kanske kommer att återkomma lite mer till det här nästa gång när vi ska prata om skilsmässa som också är ett sånt där ämne som man gärna skulle kanske väja för. Så sex utanför äktenskapet är inte okej. Okay. Det är vad lagen säger. Men Jesus han, han, han skärper ju till det här ännu lite mer. För han säger var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Det här har kollat noga med olika översättningar. Och när man tittar på det i detalj så, så ser man att det står den som alltså ser med begär. Med, med, med, med avsikt att ha begär. Alltså, så det, det finns en intention i, i handlingen att se på, på kvinnan som har med begär att göra. Att man ser med, med avsikten att det här vill jag få, få någon sorts njutning av. Alltså jag, jag söker det, jag stannar kvar med blicken. Och liksom tänker mig in i hur det skulle vara att vara tillsammans med henne. För om det skulle vara att jag bara råkade se på en kvinna. Och, liksom, och, och känna någon sorts attraktion. Så, så, så skulle ju frästelsen i sig vara synd. Och det är inte det Jesus menar. Alltså vi, vi frä, kan alla frästas på det här området. För både män och, och kvinnor. Så vi, vi är ju en, lever ju i en tid när vi översköljs av sexuella signaler. Dagarna är ända från alla möjliga håll i tidningar och tv, och alla lever liksom i verkligheten att pornografi är bara några klick bort på datorn eller telefonen och sådär. Så, där. så att det, det finns ju liksom runt omkring oss. Och det, man, man kommer liksom till situationer som man inte styr över själv. Liksom det, det dyker upp i tv-program och det dyker upp i filmer och man möter människor som gör konstiga saker och allt möjligt sånt där och då, att man råkar se någonting av, av misstag det är inte det Jesus talar om alltså, för då skulle vi liksom behöva gå i, i det allihop och, och, och aldrig möta någon av det motsatta könet utom min fru och det skulle bli ett väldigt märkligt samhälle så det, det är inte det Jesus menar men Utan när vi tittar på någonting med avsikt att, att ha begär, att få någon njutning av det Ungefär som när man liksom Ser den här annonsen då från Elgiganten och så börjar man tänka hur det skulle vara att ha TVn på väggen och när kompisarna kommer och de säger wow så, <laughs> Liksom Att man, man tänker de sakerna, ungefär samma sak som en kvinna då, att man eller, eller en person av det motsatta könet, för det gäller både kvinnor och män, att man Låter tankarna stanna kvar där och så blir det ett objekt som jag liksom kopplar till min lust och till mitt begär. Och så får jag liksom en, en njutning att gå nära de här tankarna. Och, och det som händer är ju att alltså, om, om jag släpper på det här. Om jag släpper på den här lusten eller njutningen i mitt begär när jag tittar på en annan kvinna. Det kan vara pornografi eller det kan vara en verklig verklig kvinna eller en specifik kvinna som jag kopplar det här på. Det enda som egentligen saknas från alltså till slut som kommer att eh, saknas från full, fullbordat äktenskapsbrott är, är ju tillfället. Eftersom jag har fyllt mig med hur det här skulle vara. Det är ungefär samma sak som med B40, även om jag inte tycker att ni kvinnor är som Volvo. Så, så är, det ju, är det ju faktiskt ungefär samma sak. Om jag har tänkt mig in i dem, liksom hela mitt hjärta, uppfyllt av de mina tankar är förberedda på det. Mitt begär är kopplat till det, så när tillfället kommer så är det oerhört svårt att, att stå emot. För det har redan tagit en massa beslut i fel riktning. Och därför så, så, så skärper Jesus till det här. Att det handlar också om att inte bara att se till att inte ha haft sex med någon annan kvinna. Om, om man är gift eller med en annan man om man är en kvinna. Sådär. Men, men att, att inte heller låta sina tankar stanna vid det. Eller fyllas av det. Och hämta njutning från det. För, för njutningen ska ju komma från, från äktenskapet. Tillfredsställelsen ska som, som vi alla behöver Behöver komma från Jesus, från Gud När Bibeln talar om kärlek Så handlar det om att Guds kärlek fyller oss Så att vi kan ge till andra människor Begär och lusta Fungerar precis tvärtom Att det är någonting som jag vill Ha Eller få för att fylla mitt behov och det är olika saker Så vara en som Med begär eller med avsikt Att ta begär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 Jesus tar i rejält här Om ditt öga förleder dig så stick ut det Eller om din hand förleder dig Kapa av det Det jag och många teologer som jag har Kollat in Säger om det här är att Jesus Han, han, han kan ju inte mena det bokstavligen Att vi liksom ska sticka ut ögat eller hugga av oss handen själv det är inte det i sig som löser problemet. Det kan ju vara enögd Det var precis lika full av åtrå eller begär. Eller med bara en hand så kan jag liksom göra lika mycket fel ändå. Så det är inte det han menar utan han, han tar i det rejält för att göra en poäng. Och det, det var liksom ett vanligt, så här, vad heter vanligt, retoriskt grepp på den här tiden att man överdriver för att göra sin, sin, sin röst hörd så att människor ska komma ihåg. Men det handlar alltså det är en, en praktisk sak om ditt öga förleder, förleder dig så, så riskerar du att hamna i Gehenna alltså Gehenna, det var sopstationen utanför Jerusalem. Alltså om du är, om ditt öga förleder dig till äktenskapsbrott så, så kommer ditt liv att bli skräp. Liksom. Det, det är den bokstavliga tolkningen direkt. Sen så kopplar vi det också på Gehenna liksom, och helvetet och dom och allt sånt där. Men, men alltså bokstavligen så säger de, om du gör det här så kommer ditt liv att bli skräp. Så se till att göra något åt det i tid. Så, eh, kapa av det. Och våra tankar, hela den här föreställningsgrejen kan vi faktiskt också eh, styra med våran vilja. Om vi vill. Så man kan, man kan styra sin vilja, man kan styra sina tankar. Man kan behöva hjälp, alltså precis som de här killarna gör. Alltså man behöver andra kunna prata om det här, men hur, hur gör man? Kan du stötta mig i det här, kan du hjälpa mig i det här? Det är en sak. Sen finns det andra sätt också, man kan se till liksom att man inte har kanaler med pornografi på sin TV-apparat hemma, de går och avbeställa och koppla bort. Man kan se till att man, man har, alltså om man har problem på det här området, att man har sådana här filter i datorn som liksom plockar bort allt. Eh, Martin som som de nämnde här och många andra som, som jag känner har kopplat på liksom sånt där, så att de, om om det där filtret reagerar, då blir det e- då liksom skickar det ett e-postmeddelande till pastor och till frun. Så, här. <laughs> så då måste man liksom förklara vad vad är det. Vad är det som har hänt nu då? <laughs> liksom. Och det, det är ju ett sätt om man, om man inte litar på sig själv. Om man inte litar på sin egen förmåga att faktiskt liksom, stänga av. Så kan det vara en, en hjälp, ett stöd. Och det, det är det Jesus pratar om. Alltså, vi behöver ta det här på allvar. Se till att det, att, att, liksom, att det här inte får makten över dig. Se till att hålla dina händer borta från det här. Det är liksom själva den praktiska tillämpningen. Och där tror jag att om man har problem, precis som jag sa, så kan man behöva stöd. Man behöver någon som, som kan se in i ens liv, någon som kan ställa rätt frågor. Någon som, som kan vara ärlig med en. Någon som kan hjälpa en liksom att hitta in tillbaks från, från sophögen igen också om man nu... Ha hamnat där. Jag tror att det är viktigt att du och jag, att vi vakar över vad som pågår i våran tankevärld. Så vilka bilder låter vi liksom finnas i våra, våra tankar? Särskilt på det sexuella området. Så vad tillåter man sig? att tänka, vad tillåter man sig att titta på, vad tillåter man sig att, att njuta av liksom? Och där behöver vi göra upp själva först och främst med, med mina beslut inför Gud. Och, och steg ett som alltid är att be om förlåtelse. Steg två som alltid är att be om hjälp. Steg tre är att... Ta hjälp förstås i ordet och se vad ordet säger om det här. Och steg fyra blir ju att ta hjälp av, av andra människor. Självklart i det här fallet också människor av samma kön tror jag. Om man skulle kunna prata öppet om, om sånt som har med sexualitet att göra. Jag tror att det här är jätteviktigt. Alltså det är ingen slump att Jesus först börjar med vrede. Som vi sa för ett par veckor sedan så vrede är ju orsaken till det mesta av onskan i världen. Alltså krig, olika typer av våldsbrott, en massa elände både på liksom statlig nivå och på mänsklig nivå eller mellanmänsklig nivå på, på en mängd olika sätt. Och Det här är ju också något som, som faktiskt ställer till det. Men om alla, mä alla människor i världen hade liksom kontroll över sina tankar på det sexuella området och levde rent Så, så skulle liksom eh, AIDS skulle liksom ebba ut ganska snabbt Skulle gå få kontroll över det eh, Trafficking skulle inte vara ett problem Prostitution skulle eh, Upphöra eh, Mycket av eh, Aborter skulle eh, Ebba ut och det ut också. Så alltså att Jesus tar upp det här är liksom inte bara för att han vill eh, liksom döma över mig och mina tankar. Utan det finns ju liksom en, en världsvid konsekvens av hur jag låter mina tankar röra sig vid de här sakerna. Och det tycker jag är, är kanske ett oerhört viktigt budskap till mig och till dig och sen självklart också till till, till alla andra och därför så är det viktigt att vi börjar någonstans och vi kan ju bara börja hos oss själva liksom i de, de som är närmast omkring oss och vi kan inte heller predika det som som en lag utan förutsättningen för att lyckas är att ha Guds och Jesu hjälp på det här området Jesus vi tackar dig för ditt ord vi tackar dig för att du vill hjälpa oss men på det här området, be att vi ska kunna få leva rent och rätt. Be att vi ska kunna få leva i din välsignelse. Men be också att vi på det här området ska kunna få vara med och, och, och hjälpa människor ut i frihet på olika sätt. I Jesu namn, här. Amen. Nu ska jag lämna till Peter här och nattvardsfirande. Amen.